Galiléaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével. Bűnösebbek voltak, mint a többi galeréai? Azért, hogy így jártak? Mondom nektek nem. De ha nem tartatok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is, mint vagy az a 18 ember, akire rádölt Siloámába a torony, és azon agyonzúzta őket. Azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki Mondom nektek nem, de ha nem tartatok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyáján. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek a szőlejében volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre is szólt a vincelérjéhez. Három év óta mindig ide jövök, hogy gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vág ki. Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt. Uram, hagyd meg még egy évig. Körülásom és megtrágyázom háthaterem jövőre. Ha mégsem, akkor majd kivágod. A Bibliában, ami nem olyan édi-bédi tündi, amit szeretünk hallgatni, mert azért Jó vigasztal minket, itt néha mond sötét-fekete dolgokat is, de egy nagyon fontos dolgot nagyon dúzán közöl, hogy az, hogy hogy halunk meg, annak semmi köze Istenhez. Ajajaj, ajaj, igen, rettenetes lesz, ami módon ebben visszaélnek, miért halt meg ez, miért lett ez így öngyilkos, autószerencsétlenség, stb. Ne, ne, a halál az az életnek a, a része, mindenképp meghalunk valamiféle módon, hogy miért így vagy úgy. Ó, misztérium is van a vallásban. De ne fogjuk Istenre, és ne gondoljuk a bűnt, ne kösjük hozzá se a betegséghez, se a halálhoz, mert az, én értem, hogy van ősi zsidó gyökere, de hát ez a, a új szövetség egyik lényege, hogy tovább gondoljuk ezt a problémát, és azt mondjuk, hogy nincsen a fiakba megbüntetve az apák védke, Ez nem így történik, ahogy túl, miket mondok én. Nagyon senki nem hallgatja rád, rádiót. Rájönnének. Na mindegy, a másik a, a fügefát a, a sztori az azért nagyon vigasztaló történet, bár a fügefát, ha látjuk magunk látjuk a teljesen terméketlen reménytelen esetet hogy egy kicsit én is vagyok fügefat tehát én már kivágnám magamat mire azt mondja az engem gondozó, hogy á még egy évet adjunk neki. És ugye kivirágzik a fügefa egy év múlva Isten végtelen türelméről szól, tehát állati, titkos és, és fölfoghatatlan a cucc, hogy mi történik velünk, meghalunk, élünk, de had, ö, ö, ö, ott a jó híd is, hogy, hogy a legutolsó száraz gajban is lát lehetőséget. Á, micsoda elképzelés ez, én nem vagyok ilyen. Én levágnám a, a, a náci fejét, értitek? Ő nem. De arra próbálnak titeket rávenni, és kapargassátok a lelketeket, hogy kiket szerettek, kiket gyűlöltök, és értsétek meg, azért olvassuk az igét is, mert itt is egy csomó fontos információt megtudtunk a Jóistenről. Például, hogy nem köti össze a tornyok összeomlását az áldozatokkal. Ez nem így történik, mint ahogy mi szeretnénk el. Olvasjuk az igét is, mert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 the roses, the fragrance drifts across the garden, like the scent of some forgotten melody, this melody belongs to you, belongs to me, belongs to no one, see the way the crimson bed is that when the wind blows, ah, the secret side of love that suddenly Come to tell us it is spring Look at the double rainbow The rain is silver in the sunlight A fleeting ibor, patákig de bor, de atomik, atomik bakácslista és egyébként láttam azt a fotót, ami, ami bakácsként és bakancsosként bakancslista bakácslista összekötése volt. Emlékszem, itt talán két-három hete nagyon nagy sikere volt itt a férfi. Aha. Én nem nézem a attól, nem, nem tudok semmiről. Jó. Oké. Okay. Készült rajta egy fotó, Igen. ahol a e, Bakancsolátható minden fél így akkor lehet közdeni. Ez ilyen asszociációs játék. Jó helyes. Azon kedves... már 16 évesen a osztályfőnököm kiszúrta, hogy milyen bakancson a lábamon, utált miatta, mert a nagyapám első világháborús bilgerie volt. És azt a már ő ismerte, nem ismerte. Hát, figyelj, fejlett volt ideológiailag a nő. Első világháborús nagypapa. Szocializmus volt. Érted, az én bakancsom, az felhívó. Mi a bakancsónak mindig volt jelértéke, a, a színhedek vörös cipőfűzője, azt hogy mi van a lábadon. Azt mondják, az angolok a Indiában, Burmában azért is nehéz helyzetben voltak, mert nem megfelelő lábbeliük volt. És, és mindent átfújt a homok és nem, nem volt zárt Egyebek mellett az a szép ebben a műsorodban hogy mindenhonnan, mindenhova eljut hát mármint a gondolat is <gül> amikor először jelentél meg Bomberjackiben, akkor is felismerték? mint a nem, nem volt Bomberjackim, de fradista voltam és ö, tehát ilyen értem azt értem, hogy mit jelent, hogyha a harcim vagy ö, igen, az nem jó, amikor meglátsz, hogy kifordítják akkor már tudod, hogy verekedés lesz. A színét bemutatják előre, rendes gettó szinten. Igen. Én néha tesztelgettem a bátorságomat, hogy átmentem különböző drukkereken, nem csak Magyarországon, hanem Berlinbe is. Mindig megúsztam. Itthon is megúsztam. Azt az tartott, a hogy a, a bombergyeké az egyfajta szimbolizmus. Tehát az rögtön Egyértelmű, mert a Látszik, hogy nem vagy rendes náci. A náciknak nagyon kifinomult, pontos, szimbolú rendszere van, amit használnak. Persze. Ők a Figyelj, engem már pereltek be magyar bíróságon, tehát, nem akarod, hogy megint ott találjam magam, kérdezz csak nyugodtan. Mert mondom, amit mondok. azt Jó, hát látom, hogy nem. Azért. Te a tekintetben vagy skizofrén ember nem, hogy te vagy a saját magad ura. Nem, tehát te persze. vagy a saját magad ura. Mit fél cseleként téged? Nem, meg hát, hát tudod, az, ennyire góly, a, a, a, annak pontosan erkölcsi kötelessége már Aha. Aha. belemenni ebbe a témába. és nem pontosan ismerik, de hát ez volt a tárgyam, a bírósági tárgy, hogy állítottam, hogy nem ismerik jól a történetet. Érted, hogy mit jelent? Tényleg igaz valahol, hogy a birodalmi sas, ez tényleg igaz, nem azonos a nácizmussal. Például a fölhajtótt emlékmű esztétikailag is vegyes és rossz. Jó, apa, hát a swastika se azonos a Jó, csak, csak mondom neked, meg hogy a, a de össze, azonos Igen, a, igen de össze most ez a politikai mű a jelentését. Nem helyes, mert nem helyes. Inkább basmoly. Mert régebbi a sas mint a. És a rómaiaktól örökölték, vették át. Tehát egy hosszú története van a sasnak. Még kicslernek rövidebb. Sük két óránk van, de most akkor nem megyünk bele a sashoz. Be. Inkább arra válaszolj nekem légy szíves, hogy szerinted most téged, vagy hát momentán bennünk kevesebben hallgatnak, vagy többen hallgatnak. Kevesebben, mert nagyon sokan kín vannak az ország vagy többen, mert kevesen vannak innen az ország értékelőn. Na, erre válaszolj, légy olyan szíves, hát, Ez nem, nem kis Erre baráton. stratégiai válaszom van, hogyha megpróbálod hosszú távon mindig jól csinálni, akkor hosszú távon nagy hallgatottságod lesz. A bombázó sikerekben nem bízom, mert azt a tévé gerjeszti, egy rádión belül abba bízhatsz, hogy kötődnek személyesen hozzá, mint az előadó művészeknél, hogy mi a siker, hát ez az értében, amit megint meg kell fogalmazni. Mittenkintek sikeresnek, mert az ugye értékes is lehet, meg értéktelen is lehet. Ez ilyen, mennyi a hallgatni? Minket remélem minél többen. Nem is az, hogy menjen hanem, hogy van-e kihatása, vagy rá. De hiszünk benne, hogy van hatása, kb. nem csinálna az embert. mint a most, ezekben a percekben talán még mindig zajló, de lehet, körülbelül most arra már vége van nevezetes eseménynek arra, hogy mennyien hallgatnak bennünket. Ez azért egy Margaret Island nevű előadó, és vele kapcsolatban meg azt mondtuk el, hogy aki a Margit szigeten van, az talán pont nem hallgat bennünket. A hát csapó szoktam mindig mondani, hogy a képen nem kirándul, bár nagyon szép az idő, az reméli, hogy minket hallgat. Na, mindegy, erről ennyit. Meg fogod ismerni a tartalmát, az országértékelő értékelő beszélnek, amikor majd... Hát ez érdekes, hogy minek. Ugye ez az első, hogy minek, mert egyrészt azért, azért a tematizálásban ők tökéletesek, tehát most majd akkor foglalkozni fogunk elég sok mindent azzal, hogy ő mit mondott. Ő általában szerintem bármit mond. Érdekes, hogy ebben a igényidőben tetted a mondokádat, mert ennek a műsornak az ismétlése, ugye Na, egy között azért. van, tehát amikor, a, és itt tűződők ezeket a hallgatókat is, um, akkor már tényleg az lesz, hogy, hogy mit mondott. Na de... És akkor bedobtam valamit, amit majd tul tulajdonképpen majd száfolni fognak, felháborodni fognak, és nem is volt igaz az egész de tehát egyáltalán nem érzem vesztességét, hogy nem hallottam őt. Pedig most van vége. Hát kis híreket én hoztam. Uh -huh. Nem arról van szó, hogy nem tapogatom le a valóságot, de a, a, a kommunikáció annyira a politikájuk része lett, hogy hát, óvatos, óvatos távolságtartással kezelem. Néha én is elhiszem habonyt. Tehát nem, nem nézem... Ja, de, ez de ez lenne érde. az ideális, hát nem, hogyha no, no, nem, jó, ez lerágotcsont, hogy normális Nem bejönne az agyamba, na, na de hogyha a normálisnak be, élt országban élnénk, mert sokszor mondjuk, hogy de jó lenne normális, sokat nyilván azt is, most is azt gondolják, hogy ez egy normális ország, akkor talán még lenne is mindenféle hovatartozástól, meg politikai beáltalátságtól függetlenül lenne érdeklődés, és ez az ilyen jellegű beszédek, érdeklések, az és az lenne, lenne, lenne, lenne, mint, hogy normális szokták mondani, hogy, hogy, hogy normálisan az a demokrácia működik, ahol azt se tudja az átlagember ki a miniszterelnök. Főleg, hogy a 62. jobb, 12. miniszter név szerint, ugye, kicsoda. Um, így meg, most ott tartunk, hogy akárhogy is hívják azt, aki ország értékelőt mond vagy tart, akár uh, kormányon, akár ellenzékben, nem mondok neveket, Igen. tudod, meg a hallgatók is tudják, uh, az is megosztó. Pedig idézőben csak az országot értékeli. Hát akkor miért lenne megosztó? Mert, mert a, a, a, ahhoz, hogy az értékeket megállapít, az kell valami mérőeszköz. És mondhatjuk, hogy a nyilvánosság az a médián keresztül, de ha a média nem szabad, és a nyilvánosság se szabad, akkor az értékelők érték fogalmaz, csökkenni fog. A függetlenségből fakad. Tehát amikor azt állítja folyamatosan a magyar gazdaság, hogy dübörög, és közben egyre nagyobb a Megint elmentek barátaim Londonba, akkor a, a, ezeket a jó kis makromutatókat nem tudom összeegyeztetni az én kis mikromutatóimmal, és két vannak. Tehát én most nem, én nem vagyok közgazdász, de két vannak barátaim. E, e, érted, a Központi Statisztikai Hivatalt kb. elfogadod tehát érted most, de a TV2-t már nem fogadod el. Tehát az, hogy a TV-ben mi megy a Hajdú Péter alatt, azt ne tekintsük évértékelőnek. De ott megy, és azért mondom, hát a, a, a, a, ha akarod, beszélgessünk arról, hogyan jutottunk oda, hogy a TV2-ben János, Cuslág János, igen, hallgató? A hallgatót mi. Amint elhangzott Cuslágy Jánosnál, ne ne a tártyázásod még ezelőtt volt, de Cuslágy Jánosnál tartasz egy cezórát, és hallgatjuk, hogy a kedves hallgató mit szeretne. De inkább te szól is dőt, ez mégiscsak a te műsorod. Igen, de. Jó napot kívánok az uraknak! Jó napot. mert Orbán Viktor pont. 16 óra, 10 perckor fejezte be egy órás beszédét, tehát megvártam, míg a lezzetlenül lemegy, és utána már rögtön lehetett ezeket hallgatni. Jó izrésre van, igen. Ez rendes volt köszönöm. Úgyhogy én hallgatom a műsor külségesen, és nagyon tetszett Orbán Viktor beszélt, hogy totális háborút hirdetett a beszelekti Csikóta ellen. Az unió ellen, ez nekem nagyon tetszett, és várom a háború végét, és majd kell harcolni, én is megyek. Nem értjük, ha szabad nekem is kérdezem, azért várod, hogy már legyen vége, vagy pedig, hogy várod, hogy már legyen háború? Nem, mert Orbán Miklós azt mondta, mondjuk, én is már mondok meg lassan egy éve, hogy ott, ott kell helyben segíteni rajtuk, nem pedig, Aha. hogy elinduljanak itt Európa felé, mert mi erre nem vagyunk hajlandók, hogy ide betelepüljenek. Ott kell rendet csinálni, ott kell nekik segélyt adni, Törökországon keresztül a háborút meg kell tüntetni, és mindenki ott él az életét, ahol megszületett. Én tudom, hogy ottani mérföld szerint, hogyha nézik a meg a kis vályukházaikból, az interneten, hogy Európában, milyen jól élnek az emberek, hozzájuk képes, még életük végig, akkor is, hogyha béke van, tudomásuk van, hogy mindenkinek van egy sorsa. Az ő sorsuk az, hogy ott éljenek. Szíriában, Afganisztánban, Irakban, stb. Nem lehet ide jönni. Mi, meg Európa meg van telve. Kész. Nekem ez a véleményem. Oké. Csókol a Hello. <tos> De hát a vélemény szabad, ezt per, Persze, de én meg nevethetek utána Ez a szabadságnak az érdekessége Na, Jó, de szerintem Na, ő ne, ne, pontosan ne, ilyen ne. sarkosan gondolhat, hogy de, mindenki de, ott, de, ilyen hava született nyilván de, az... De. az És azt kell megérteni hogy van akik ez lehet nem. ezt felfogni Ez, ez, ez nagyon, nagyon érdekes, érdek. nem. nem olyan egyszerű Mert képzeld, azt mondják Ne legyek, ne legyek jó rendőr? Ne legyél jó rendőr, de nem is azt hogy megértőbb rendőr legyél csomó kutató mondja, hogy a, a raszhoz tartozás az ija. Akkor a, valószínű, a, beindul a rabló hagyjárat, akkor a rasszok fognak összetartani. A, én, es, én, én máshogy gondolom ezt, ezért nekem könnyebb befogadni a migránsokat, mint neki a Péternek. A Péter tényleg otthon kiveri a, a, a veríték a, a migránsokra gondol, mert nem feltétlenül, mert, jön, tényleg, tényleg mert jönnek feltétlenül. a migránsok nem, nem, e, nem is láttak migránsokat a magyarok, csak mondom olyan lát, láttak e, de hát nyilván nem. egy kicsivel többen nyilvánkoztak Magyarországon látta. migránsokról annál, mint a láttak, hát, ez az szintén tényleg van. igaz e, ezt Te tapasztaltam is jóan. de ha nem tapasztaltam volna, akkor is lenne annyi eszem, hogy ezt szépen ki tudtam volna kalkulálni, a e, útvonaltól eső. 50-80-139 kilométerre esőzónákban, megyékben is már ugye ez volt a központosított téma. Ez tényleg gondorító. Um, Juncker mondta, hogy mi miről beszélünk? 1320 migránsról akar népszavazást tartani az Orbán. Hát ja, kimondta az adatokat, hát szé, szégyen, hogyha még de azt is meg lehet érteni, bocsáss meg Baké, hogy ez a 1300 kicsővel, ez, az, ez, ez, ez az a kvóta lenne, amivel Igen. az lehet a baj a kormányzatnak, mondom, feltételezem, hogy precedens értőkül, és hogyha ez a kvóta, ez Igen. lezárul, Igen. Hát ez a kvóta kiszabás lezárul, és a betelepítés, ami e, ugye vele jár szintén ér, akkor jöhet majd a következő, amihez képest Igen. gondolom én, értem az érvelést, ami lehet jogos is, de nem, szerintem a Péter, ha már ugye mi vagyunk a prókátorai vagy jelen én, Igen. amit ő most biztos köszönöm, akkor nyilván arra gondol, hogy a legtöbb migráns maga is úgy nyilatkozik, hogy azért jön el, amiért, viszont ha megtehetné, hogy hazatelepül, akkor már települne is haza. Csak még ezt nem teheti meg és az is. Egy jogos, ez is egy Persze. jogos ért nem? Hát sőt, többféle elképzelés lehetséges a jövőre vonatkozó, lakik, amit senki nem ismer. Egyrészt lehet azt mondani, hogyha mindenkit megölt Putin Szíriába, akkor lehet, hogy majd visszatelepülnek. Mert ott is kell élni embereknek, az, azért mondom, hogy ez, ez egy valós probléma a következményéről beszélünk, vagy például asszimilálódnak az európai eh, közösségbe. Na, Az lesz a legnehezebb, vagy az lenne a Figyelj, igen, de például látod, hogy ebben én kemény vonalasabb lennék bárkinél, ha nem akar asszimilálódni, akkor nem is értem, mit, akar, mit keres. Mert a, ugye. Na de hát ezt mondom én is, hát a kölni események és azóta már másvárosban, városban és tovább, ezek mind arról beszélnek, hogy van közöttük olyan, aki a legtermészetesebbnek azt veszi, hogy ugyanúgy de, de túlhat és bánhat Jó, a de ellentétes nem? Mint nagyon gyorsan meg tudod nevelni ezt, ha, ha akarod. Nagyon gyorsan. Na de abból, ha elkezded megnevelni, akkor ugyanaz lesz, mint bizonyos kisebbségeknek a mm, tulajdonjog Az és a társadalomban a... is úgy tanulták meg, igen. hogy nem lehet a nőket itt csöcsörészni, hogy levágták a kezüket, itt Európában nem vágják le a kezedet, de lecsaprád a törvény, nagyon hamar megtanult, hogy nem nyossz a nőhöz. Azért, mert, mert látod. De érthető, nem erre nem készítette fölöket az ISIS igazából, meg az összes ja, hát Merkel az az szóval, imám... Merkel ha nagyon messzire elhalladt nem is egy alkalommal ö, ugye ö, sugárzott üzenetében csak azt mondta, hogy, hogy, hogy jöjjenek, hogyha jönniük kell. Azt nem mondta, hogy de. Mik a ö, feltételek? Ez Ezt a két, k, két kultúra közötti nagy különbség, ami feszültségeket okoz. ezért mondom azt, hogy természetesen szerintem be kell fogadni a migránsokat, és egy migrációs ö, ö, az a francia ott bukott el, hogy elakadt. Tehát már azok lettek terroristák, a bevándorlók gyerekei. Mert nekik már nem volt kiírva az a program, ami általánosítok. Ide. Én az Én is, de mondom neked, hogy hogy történt Franciaországban, hogy miért, miért szegény Franciaország kapja nyakában most na, a. Na, meg. Hát ez egyértelmű, a, a, a, a franciák megpróbálkoztak az arab világ asszimilációjával. Mármint olyan értelemben, hogy a hozzájuk érkező arany, a, a prezentások az szívszunk. Igen, mennyi, a Marce, Márce és a többiek. Hát igen. hát igen, és mi, ugye milyen érdekes a történet, hogy ott az lesz a helyszíne, a, amikor a két civilizáció ilyen furcsa módon összeütközik. És ez nyilván civilizációs kérdés volt, gondolja grafikára. Tényleg. Tehát a szent háborút természetesen szent indokokkal akarták elindítani. Micsoda szerencse, hogy... vagy Nem tudom, hogy van-e szerencse a kérdésbe Kész, vége zene van. Te É peroba do campo, nó da madeira Cáingá, candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, bongo da ribanceira É o mistério profundo, que eu não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o fão, da comida É a chuva chovendo, é conversa ribeira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a estradeira na egy madár uma ave no céu a földön, egy reggeli regado uma fonte um pedaço de pão é o egy száj É o fim do caminho száj, rosto száj É um pouco sozinho It's a stone, it's the end of the road, it's the rest of the stump, it's a little alone, it's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The old it flung, the fox on the brush, the knot and the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, the cliff of foam. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks up the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart, the foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone, a fish, a flesh, a silvery glow, a fight, a bent, the range of the bull, the bed of the well, the end of the line, the dismay, the face, it's a loss, it's a find, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the deal. A joke load of bricks in the soft morning light, the shot of a gun in the dead of the night, a mom, a must, a trust, a bump, it's a girl, it's a rhyme, it's a code, it's the mouse, the plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck, it's the mud, it's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring, and the riverbank talks of the waters of March, it's the The promise of life, it's the joy in your heart. É a noite, é a morte, é o lasz, é o anzol. São as águas e março fechando o verão É promessa de vida no teu coração Mind döbbentem meg. Keresgéltem, hogy milyen ugye jegyzetem lenne, amit föl tudok olvasni. Hát az egyik az ugye itt van, és ez a, a, a ősznéni idő szól, a két teszt a aki kopaszok be bevételek. Be igen, okay. igen. És közül, nézegettem a híreket, hogy fú, Iszonyú sebességgel kéne most dolgozni, és mindig írni egy-egy ilyen cikket, annyi állati jó van. De öh, egyszerűen ráömlött a hatalom az utcára, és mindent elvitt az ősz néni, pedig amikor olvastam, hogy a Mészáros és Mészáros cég a vért vadgazdálkodási KFT-t alapított hogy eltűnődtem, hogy miért ezt választották, hogy vért. Egyrészt, hogy nyilvánvalóan a védelem klasszikus fogalmára utala, de azért mégiscsak ott van a vér. Tehát Mészáros és Mészáros Társának van valamiféle titkos esztétikai vénája, amely ebbe a KFT-be megfogalmazódik, vagy most olyan infót adtam át a magyar sajtónak, arra vonatkozok, hogy hol fog folyni a pénz, hogy mindenkint kérek köszönő táviratot. Tudott, hogy óvodában is, meg kisiskolában is, azért viccelődtünk sokat azzal, hogy bizonyos anyukák, apukák nem annyira figyelnek oda, hogy milyen vezették milyen keresztnevet illene választani, Igen, aztán az egész korábban az csúfolják a gyereket. Az idióták között vagyunk. Jó, nem, ez a jobbik eset. Kérek csak el, csak ezért Éppen, hogy nem mi vagyunk az idióták között, hanem mi vagyunk ennyire, <gül> hogy mondjam, ízelpábulak, vagy szeldelt fülőek, hogy vagy ennyire Szerintem magunk nem biztos, hogy ez felmerült a néválasztásnál, hogy tartalmazza Jó, a vért, úgy gondolták, hogy mire? Vért. Az jó, védelmi, értelő, csak ott van a vérszó. Jó, csak érted a, a, a, a, a vérszóra gyűl az éjéval, de ahogy mondja a költő, és azért a mészáros, a mészáros valahogy érzem benne ezt a vonulatot. Hát a erősnek, hogyha a szakmáját űzi, nem ugye a... Ami Nagyon ezzel jutott gázos. Ideály, igen, igen, mégse keresztelhette magát Hentesnek. Igen, Már. igen, de pedig most ugye disznókkal foglalkozik, tehát benne van ám a vágó marha bizniszben, vagy marha, vagy disznó. Nem tudom, mert mi kelet felé tájékozódunk, és ott Levittük a sertés- és de a, ezek a mocsok muszlimok nem esznek disznót. Beszélés neve van, meg ugye Nomen is Toman. nekem van egy kolléganőm, aki horvát tolmács, és horvát Ágnesnak hívják, és a Horváth utcában lakott sokáig. Elég nem. jó, e, hogy mondja a PIÁROS, elég jó nem, tehát könnyű megjegyezni. Hát a mészáros miért ne váltson mészárosságra? Vagy miért ne maradjon a mészáros? Hát nem szakára. tudom, érdekes lesz majd az ő története. Igazán nem tudok rá haragudni, mert egy nyilvánvalóan ő úgy van, hogy valaki észrevette. Milyen érdekes lettett a pillanat a Orbán Viktor fejében, ahogy ránéz, és arra gondol, hogy na majd ő lesz az. Na, úgy döntött. Érdekes, jó döntés, mert nyilvánvalóan moccani nem mer. Ugyanakkor a, a már ugye elsodorják az események, vette egy foci csapatot eszéken. Az érdekes, mert ugye a, a szerbiai nyaralását ne tervezze. Mert a szerbek azok nem olyan feledékenyek, hogy mi, mi történt régebben pár évvel ezelőtt. Régi, Azért mondom, hogy nem, ez ilyen érdekes, amikor már nem tud lekövetni a saját mozgásodat, hogy gondolom mészáros és mészáros nem gondolja, hogy bármi probléma van abból, ha ő a Balkánon mozog. Az, hogy mi... Uh, nem tájékozódik szerintem. Nem De én csak az előzőre azt akartam mondani, ezzel kapcsolatban azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy, hogy oké, okay, a névválasztással kapcsolatban most persze, mint uh, érzékeny lelkületű embernek, meg mint publicisztek foglalkozó uh, ex-celebnek, ez neked feltűnik. De még egyszer mondom, szerintem azért az, neki nem annyira tűnik fel, uh, hogy, hogy, hogy, hogy a vér az benne van abban, hogy vért... Szerintem, szerintem nem ezt túl toljuk. Kostolányi Néró véres költőjét nézed, meg nézed ezeket a nagyon hasonlatos, érdekes történeteket. Mindig vannak ilyen jelek, előjelek, furcsa együttállások. március a, a... 15-e nem, nem sokára lesz. Meg lesz Nem, nem is 15-e, 14-e. Mikor azt mondja Július Cézár, hogy te is fiam Brutus, hát onnantól ez a mondat a politikában egy rettegő mondat. Figyelj, jól akarod, hogy jósoljak vasárnap itt karizmatikusként? A Fidesz nem az ellenzék miatt fog megbukni, hanem a saját belső repedései által. Érdekes, hogy ezt a jóslatot, az, mint mintha már máshonnan is hallottam volna. Hát azért, mert, ez mert, mert, mert, mert, mert egy csomó esetben ez történt. Na jó, de hát a liberalizmusok is azt szokott általában megártani, hogy túlzottan liberális a liberalizmus. Sok mindent enged meg, olyat is, meg olyanokat is. Megenged, odaenged. Lásd ugye a migrációt, amiről beszéltünk. Akik végül is a ez nem csak liberális, ez keresztény is. Na jó, csak mondom, hogyha például, ami meg éppen ellenkező... nem értik a magyarok, mert ha. nem keresztények. <laughs> Igen? Erre majd reagálok a ismétlésben kedden. Szóval, és majd már hallom magam kedden. Szóval, hogy minden um, egy picit is sebezhető rendszer előbb-utóbb um, felszínre engedi a sebeit. Tehát, hogyha az seb vagy hiányosság, hogy túl nagyra nő... Jelen esetben, mint mondod, az a test, amelyikkel lassan repedések lesznek, akkor az a hiányossága. És, mint mondod, nem kell hozzá jóslat vagy úsnak lenni. Ha te szerinted az lesz majd a baja a mostani korványtényező pártnak, hogy, hogy túl nagyra nő és repedések elkezdnek rajta, hát akkor ezek akkor szerint. De hát láttunk már ilyet a történelemben. Az a baj, hogy nem, tudja, már nagy, már nem na, tudja a saját nagyságát kell Már nagyra kezélni. nőtt, tehát azt mondod, nagyra nő, ez látszik, hogy némi naivitás van benned, szerintem. Azért, po, pokoli nagy már. Most már az az érdekes, hogy a kisgömbös kifakad-e. Szerintem a, a, a, nézd most, hogy mennyire jó ötlet volt az, hogy az összes pénz beszívát aztán majd mi elosztjuk, mert mondjuk, ha leegyszerűsítjük a Fidesz rendszert, ez a lényege akkor, hogyha nagyon erkölcsös a, a pénzosztó és a klientúra, akkor ez egy nagyon jó, jó gyors rendszer. Mert a nyugdíjrendszerben a az működött? Mert ha működött, akkor ilyen. De, de, de, de érted, hogy lepedések vannak a rendszerben, és például egy ilyen jó kis klik nem működik, és akkor most ugye ö, olyan vicces, azért nem tudom, azért nem akarok most beszélni a a, a szülői tüntetés szervezőivel, hanem csak jövő hét végén, hogy tapasztalatról lehessen beszélni. -e, De mondom tüntetés neked. Nem tudok szülői, hogy mondjam, iskolába járulásra okay. a gyermeknek, hogy adnak egy kis pénzt a kliknek, egy, tehát az, amit meg kéne szüntetni, azt egy kicsit most megdotálják hogy azt az alapfunkciót, amit kéne, hogy ellásson, hát azt mondja ilyenkor a politika, hogy figyelj, ez ideológiai hatalmi kérdés, végig fogom finanszírozni. Érdekes lesz majd a tárgyalás, amikor a, a pukli ugye azt mondja, hogy meg kell szüntetni a klikket, egyetértek fele. Szerintem ebben a kérdésben nincsen a kormány és a, a lázadók között egyetértés. Az első kérdésben, az elsőben, még egyszer mondom, az elsőben sincs egyetértés, kibírja tovább, szerintem a habonyék most azt mondják, hogy jó, most a tanárok nem biztos, hogy kapnak ebből a sok-sok pénzből, de most az, hogy, hogy nem bizonyítjuk be a működő képességét, az lehetetlen. Szénél fogják finanszírozni, hogy nyerjenek ebbe a csatába. akkor még nem tették eddig. Mert ne, nem szeretik őket, hát nem, a, nem a tanárok pályájáról van szó, ne harap, hogy a, amikor egy ilyen befektető típusú. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem a bérekről beszélek most, hanem hogyha tényleg igaz az, hogy közözelmi számlákat azért nem fizetett a klik sokáig nem utalt mert esetleg nyilván nem adminisztrációs akadályokról szóval, mert mondjuk például nem volt pénze vagyis finanszírozási hiányos akkor eddig miért nem finanszírozták azt amit kellett és volna is tervezhető is volt rá másol azt mondják hogy ilyen kapkodó típusú stratégiájuk van tehát nem lehet ki valami törvényszerűséget kihámozni belőle nagy valószínűséggel a folyamatos offenzívában vannak ez annyit jelent, hogy a Korábbi, most nem lehet tudni, hogy a, a népszavazási kvóta elleni nénike Orbán Viktor nyilatkozat az mennyire megint média elterelés. Ugye az a legnagyobb probléma már, hogy majd, majd elolvasom a néniről amit gondolok, hogy lehet, hogy most is az orrodnál fogva vezet. Hisz egy, egy, egy nem létező dologból egy paramilitáris erőkkel létrehozott egy furcsa állapotot, és most úgy tudom, hogy az ellenzék eljutott a vizsgáló bizottságig. Hadd nevessek egy nagyot, várjatok! Ha! Ha! Ha! Azért, mert bármennyi parlamenti vizsgáló bizottság állt föl a demokrácia szűkös esztendei alatt, soha semmilyen ö, igazságra nem derítettek fényt csak mondjál léciás egyet, és megkérdezem, mi? nem az olaj. Tehát ennél, ennél biztosabb temetése nem létezik a dolognak, mint az, hogy par... és akkor az MSP meg az LNP megszavazza. Hát kérdezlek, édes képviselő barátjaim, idióták lettetek? Tényleg azt hiszed, hogy tényleg? Most tényleg azt gondolja, hogy a vizsgálóbizottság kifolyó deríteni a tényeket? De Schiffer, hát ő egy, egy jogász, egy értelmes ember, Tényleg azt gondolja, hogy ki fogja, na ne hülyes. Akkor vagy olyan naivitás van az ellenzék, hogy föl nem foghatom. Hát föl nem fog. Miért nem a Tóbiás küldték oda utólag? Én, én ezt se értem. Na jó, de érted, hogy még kérdezem. Tehát az Igen. ügyesebben slisztolt volna át a hozzá Ezt között. mondom, hogy lehet, hogy lehet ezt között, ennyire nem? elbukni? Így so. van. Te én azt tudom meg, hogy Tóbiás nem gondolkodik valamin. Mert az, hogy csicskáztatják a pártját, az fantasztikus. Szerintem ezt egy pártelnök nem engedheti meg. Ez a jobbjárs, el összevágás, mert szerintem... E, e, e, hát egyszerűen borzalmas, hogy mennyire profin csinálta az a 20 kopasz. Hát ez borzasztó. Az a baj, ezek a kopaszok jobban bemérik az ellenfeleiket, mint a, az MSP a kopaszokat. Egyik társaságban sem jó dolog viccet, hogy mondjam, magyarázni vagy rávezetni, de miért nem a Tóbiást küldték kevésbé? Az nem biztos azért, szóval tényleg ne ezen a fronton legyünk hősök szerintem. Ha Tóbiás oda, figyelj, nem, a politika néha olyan, ha Tóbiás kérdezted, hogy a Tóbiás oda megy, az engem érdekelt volna ez a kérdés. Egy pártelnököt érted, azonnal megaladodon a politikai súlyát, nem, nem, nem, nem, aki kifutó fiója volt, az MSZP-nek az nem volt elég alkalmas erre de nem lehettek fölkészülve rá nem is tudhatták, tehát nem az ő bűnük csak mondom, ha én pártelnök lennék tudni a pártelnök emberek fölött így, tudod, hatalma van akkor, hát összerak, lehet, akkor összeraknék egy kis egy értelmes társaságot arra vonatkozóan, hogy többet ez ne történjék meg uh -huh. Berlinben megcsinálják Figyelj, ezek bevetik a paramilitális eszközöket, avval szemben védekezel. Ha nem védekezel, ostoba vagy, olyan vagy, mint a polgárság. A polgárság az mindig rémülten nézte az ablaküveg mögött, hogy kik mászkálnak az utcán. Hát, ha kiviszik az utcára, a csapatra, akkor vissza kell fordítani a folyamatokat. Jog, jog állami keretek között kéne, de sajnálom, figyelj, most... Azt mondja a Jobbik, hogy be tudja bizonyítani ezzel a parlamenti vizsgáló bizottsággal, hogy a Fidesz állt a dolog mögött, mert ha támogatják, akkor kiderül az igazság, ha nem, akkor igen. De egyrészt, ez nem igaz, támogatni fogja a Fidesz, és nem fog kiderülni az igazság. Tehát vonagából mégsem a nagy menő agy lúzer. Tehát a, a, a, a már elhibázott ez a vizsgálat is. De kinek van kételje? De, kinek van két teje? Csináljon, csináljon, ilyen papmarisa, mint a sóműsorban kinek, kinek van két, van két teje? teje? A, a néném mögött ki állt, kinek van... Na ne hülye, tényleg ez nevetséges. Az a nevetséges valóban, hogy feltételezheti bárki, akár húsz ilyen kopasz, illető állampolgártársunk, akár bárki más, hogyha szervezethez tartoznak. Az a nem derül előbb-utóbb fény arra, hogy őket bizony oda szervezték. Az, hogy mindegyiknél volt egy mappa, amiben látszólag volt a ami tudja a, nem. a nem. nagyasszonynak vizsgálni nem kötelessége a lépcső, lépcsőházban, hanem már csak benne az irodában. Egy, egy, persze, valaki sugott nekik, hogy már pedig így kell, de ez se baj, mert hogyha valaki az állampolgári jogaival kapcsolatban tájékoztatnak, hogy hogy kér egy hatósághoz odavonulni mappával, figyelj, vagy, figyelj. az is oké. Okay. Figyelj, nem biztos, én most vizsgálóbíró vagyok, Ezeket az embereket felkészítették? Igen. Hoppá, hoppá, akkor mindenkinek az arca lefagy a mosol. Hát akkor ez már, mint az gyilkosságnál is a szándékos, és hoppá, a hoppá, nem szándékos. Hoppá, hoppá, igen, azt akarom mondani, hogy ez így van. Hoppá, a előre megfontolt szándék, előre szándék. Megfontolt szándék volt, van? és miért volt ez az előre megfontolt szándék egy demokratikus joggyakorlásában? Hoppá, mondjuk, hoppá, hoppá. Érted, mindjárt szívba kapok itt a rádióban. Hát annyira nem demokratikus volt az eszköz, hogy nem tudok, nem. Értem. Azt mondta egy nő, hogy, hogy nem történt bűncselekmény. És te csak három napot töltesz Magyarországon. Egy igen. Aztól, és egy, egy nagyon durva bűncselekmény történt Magyarországon, mondom, de ne törődjetek vele, hallgassunk zenét. Hallgassunk zenét, de még azt meg előzően, amikor... Te engem meg, igen, elérhetőségénket inkább én Én mondjam, igen. tehát vagyunk ugye a... Halló itt vagyunk, mint Facebook, és vagyunk a telefonszám, ami alapdíjas 0670-9300995, és lassan hírek. Eu vim, eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive para dizer como é que faz para viver, onde a gente não tem problemas de fome não morre. Bahia, tem a sinyur, ajudo, baiana tem nome e manha, outro lado sim senhor do boi, que ajuda gente baiana mas vive pra cantar, samba pra, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua nossa, a tira dana na noite de lua no canto do mar. E né, essa boca ach lista, íz vagyunk a délutánba és oszuk az ést és engem azért kértem meg, Pataki Gábor vagyok meg köhögsz és igen, igen. valaki, aki olyankor is néha átevez a másik oldalra szóval ö, hogy maradjunk ö... a témánál, nézzünk esetleg kérdéseket no, hozzászólásokat nézzünk egy jó indulatú SMS, kedves Baki ha majd befogadsz a lakásodba és most idézőjelben zaciból idézőjel vége árvaházból két gyereket vagy a putriból cigányokat szól az SMS akkor hirdesd az igét a migráns befogadásról. Addig ne. Van, ne van, van némi igazsága. Kicsi pekje van az illetőnek, mert a nővérem kezdte, aztán most már inkább én örököltem meg lacikát. Igen, mi fogadtunk be ilyen árvaházból. Most már azért nagyobb. Most, most találkoztam vele a hétvégén, mert ugye sokat utazom, hogy jövő szombaton kijön, és akkor igen, tehát jártatom tovább a pofám, ha megengedi az illető, mert én ezen a rostán átmentem. Igen, szóval Bocs. én csak felolvastam, de véleményem nekem Tudtam, is Tudtam, nem tudod a választ, azért vigyorogtam előre, hogy, <gül> hogy én ebben át tudok menni. De mondok olyat, aki nem fogadott be, nem ilyen de, de honnan tudod? És én meg a ő, hallgatóval nyilván, aki most ilyen esetben SMS író kapcsolatban az mondhatom, hogy, hogy nyilván van benne nagyon sok jó szándék, meg nagyon sok jó indulat is, de például azt rólad, vagy bárkiről ő honnan tudhatja, hogy nem fogadtál be. Tehát, ugye jó, ilyen... de ugye fordítva szokott ez lenni, amikor egyszer, most egyszer ott voltatok a, nála, az -hogy és volt. jött, és akkor megpróbáltam valahogy igazából szegmentálni őt, mert kimentem a konyhába Aha. az eset. Mert nem is érti meg a világ. Nehogy azt hitt, hogy ez ennyire menő projekt, amit hmm. a demagóg módon visszaél a kérdező ezzel a kérdéssel. És nagyon nehéz egy ilyen dolgot csinálni, mert felelősséget válasz, döntesz, nagyon nagyon nehéz. Tehát, ö, ö, de ö, és ezt nem értik a magyarok, sajnos, hogy a kereszténységnek egyik leglényegesebb kérdése ez, hmm. hogy befogadod-e. Hmm. Itt, itt ez jelenti a rasszon való túllépést, hogy olyannal is közösséget válasz, aki hát nem is olyan, mint te. Uh -huh. Ennyiben más, mint a zsidó, és ennyiben Jézus forradalmár volt, amikor a társadalmi osztályokat, kasztokat, rasszokat, mindent felrugott. Ezért mondom, hogy milyen nem keresztényi azt állítani, hogy nem fogadunk be egyáltalán, hogy hogyan és miként mennyi, az már egy más kérdés, de nem lehet expressis verbis ez az Orbáni politika kijelenteni, hogy nem. Mert tagadsz valami olyasmit, amitől erős lett ez az Európa. Például, hogy nagyon jól tudta asszimilálni magába például a morkultúrát. Há jó Istennek! Így, így a ma, köszönhetünk a matematika, nem akarok ilyeneket mondani, nem akarok áldóan iskolába járni. Hogy miket köszönhetünk például a muszlimoknak. Mert sok mindent, és ők is nekünk, tehát a történelme ennél bonyolultabb volt, hogy mi itt élünk magyarok, miután megöltük az avarokat, meg az anyám kinya akik szegencsyzlek itt voltak, és a kunok, a kunok azért azok, azok, azok, azok rendes magyarok, nem? Kicsit később jöttek, de azért rendes magyarok, ugye Viktor? Vagy hol húzzuk meg? Mit mondjuk a svábokra? Kérdezlek én téged, mint Félix sváb. Mit gondoljuk a cigányokról? Nem akarok belemenni ebbe a fertőbe, nyilvánvalóan ő politikát folytat, és látod, Péter betelefonál, hát rendkívül sok hívet szerez ezzel. Nem nézném le. Csak utalnék arra, hogy azoknak a lelk, aki azt mondja, hogy nem fogadunk be senkit, hát nem fogom megtapsolni soha. Már keresztény mi voltomból fakadóan sem, mert nem értek vele egyet. Hogy érti, hogy azt a gyereket nem fogadja be, akinek a fejéről lebombázták anyutaput? dögöljön éhen. Jó elképzelés, csomó társadalom civilizáció gondolkodik ebben, a keresztények nem. Szerint a Merkelnek meg a népszerűsége növekszik, csak ezt, ezt is hadd mondjam, mert már tele van a tököm azzal, hogy a magyar média össze-vissza hazudozik, és példának a azt mondja, hogy Merkel veszítél a népszerűségét, mondok egy pontos köz, német közszolgálati mérést, talán jobb, mint a magyar mérések, Várjál, meg is. várja. Az ARD csatorna. Ez egy ö, vezette CD c 2 blokja, sú blokkja. ponttal növelte most már 37 os a népszerűsége. És ezt tartják az egyik leg... Akkor, akkor még nem írom le merkel ha megengedik a magyarok. Mert tudom, hogy ő, mindenki úgy izgul, hogy bukjon meg. Jó, az a nő... Agh, úgy csinál, és lesz úgy, ez egy ke e keleti volt. Milyen szép. Látod, van bennünk szépség keletiekbe. Mármint arra gondolsz, hogy jendékás. Igen, persze, persze. Persze. Jó van. És milyen egy komis... Emlékezzünk meg egy szép endékás nőről, aki ilyen például miniszterelnök és növekszik a Na Nagyobb mondjuk azt inkább egy kancellár, ha nem ismétlődöm. A kancellár, ja, ja, ja, ja, ja, kancellári a rendszer. Lehet, hogy jobban hangzik ez a szó, szóval, hogy kancellár, mint te, ami miniszter. Ja. Na szóval minden relatív, Kélek szépen. És én azért mostanában. <coughs> <coughs> Mindegy, hogy miért, bizonyos lelki állapot kell hozzá, de rengeteg természetcsatornál, természetfilmet nézek. És hmm. azt hallom, megolvasom is, de látom, hogy, hogy, hogy a, a szardinia eh, hadak hmm. eh, azért vonulnak eh, kellő mélységbe a világóceánban, hogy, hogy a ragadozók elkerüljék őket. Majd aztán megnézik egy másik természetfilmet. Tudtál eddig követni? Igen. E, ezt csak azért mondom, mert a relativitásnak, a relativitásnak nagyon nagy művelője és magyarázója vagy, mint eztét a, a másik természetfilmben. azt tudhatom meg, hogy, hogy, hogy a ragadozók, e, amikor jól e, tele akarják tömni a mindenüket és táplálkozni Igen. akarnak, akkor lemennek olyan mélységekbe, ahol a szardiniák vannak. Érted? Igen. Hogy lehet ez? Akkor most melyik az igaz? A, a, a, a, rendszer, a rendszer igaz, amelyben a ragadozó, bár ragadozó e, tudja, hogy e, e, a, a, a kicsi, ez a farkas és a bárány esete. E, valahogy a farkasnak és a báránynak is együtt kell működni egy társadalomban, annak ellenére, hogy a bárány vére finom, a farkas meg éhes. De mégis az ember... Azáltal tört ki ebből az egész Bárányfarkas probléma körből, hogy elkezdte ezeket a tulajdonságokat valahogy összesímítani. Aztán nagyon figy, egy báránylelkű külügyminiszter az sokat tud segíteni a világ békéjér. vagy egy bus lelkű ragadozó sokat tud tenni a háborúért. Tehát a, a, a, az embernek a mitosza az, hogy meghaladja állat ö, ö, természetét. A, a, a cápa esetében ugye mondhatjuk azt, hogy mélyen megalázó, ahogy a cápára gondolnak az emberek. Mi is azok? Borzalom történne, hogy kipusztulnak a cápák a tengerekből. Képzeld hát, el. javítalak, vagy inkább kiegészítelek, mert egy-két tengerben már voltam, nem is mélységekben az, hogy a cápa, az, az, az szintén nem oké, okay. mert <gül> van akkor a macska cápa, hogy az öletben nem látszana, és van hatalmas fehér cápa, amik aztán, amelyik aztán a, a hét ember őfa egyike. De a, te, a, de a tenger tisztaságáért felelnek. Na, nem, nem az emberről szól a cápa kérdés. nekem. az a bajom, hogy amióta a Hollywood lefilmeztet az ember cápa viszonyát, azóta szegény. Kiszúrtuk a cápát, <gül> pedig nagyon fontos munkát végez. És, és lehet, hogy a, a Földnek az értéke nagyobb, mint egy ember. E, e, e, e, e, ez Nem tudom, ez nehéz kérdések, az biztos, hogy a, az állatvilágot hihetetlen mód veszélyeztetjük. Minden pillanatban veszélyeztetjük, és lényegében az életüket törünk, ez nyilvánvaló. Te el tudsz képzelni egyébként olyan helyzetet mondjuk a középkorban, amikor... Ö felmerült volna olyan szinten a környezetvédelme, mint amilyen szinten most globális jelleggel felmerül? Mert azért Nem. lássuk azt is, ami szép. Tehát, hogy most már vagy azért, mert kellőképpen kiismertük a bolygónkat és a ránk lesekedő veszélyeket, vagy azért, mert a globális kommunikáció már olyan, már olyan hogy, hogy, hogy világnépei tudnak egymással kommunikálni a, a, a bolygó védelméről. De vele kapcsolatban, tehát ez mondjuk, amikor se a kommunikáció nem állt, tartott ott, se nem ismertünk Aha. fel mindent, el a... tudt képzelni, hogy a világ népei összefogtak, hogy mentsük meg az 1592-es de Nem, de nem kellett, nem kellett, mert azáltal lett totális a puszt, pusztulás, hogy a globális rendszerek elterjedtek a világban. A multik pusztítása, most ki, nem is akarok, a kínai gazdaságról beszélni. De, hogy most kerültünk túlerőbe, ugye? Hát Nem, hanem, hogy a, a, a háló és ez a, rendszer, ez a világrendszer Aha. kellett a teljes pusztuláshoz. Hmm. Tehát 1860-ban... Nem volt értelme környezetmű összefogásnak, mert a környezet magát rehabilitálta. Erre mondtam, hogy nem voltunk még túlerőben. Figyelj, a szombi, a szombi a környezet. csata a, a területére, ha most kimész, ott egy gyönyörű mező van. Uh -huh. És nem vicc, a hullák jót tesznek a gyönyörű erdőknek, hát mezősnek. Van, a szombi síkságot meg kell nézni, nagyon szép. Ott nagyon-nagyon sok ember meghalt. A természet visszateríti magába, a dolgot ha hagyjuk, nyilván van az idő, már ne, nem hagyjuk, és azért mondom, hogy ne, amíg nem oldják meg a dél amerikában a szegénység kérdését, addig ős fognak írtani. A ah, sok rossz hírem van, de most vasárnap van, és az emberek szerintem is de szórakozni akarnak. akarnak, szórakozni, így van. Éjt, ez része, eső, jó? Erdő, igaz, zene és, zene, utána és utána a parát, de nem adnak nekik munkát, ez az egész egy bajnyorú. Egy bölle bele belecsapás? Persze, persze, csapjunk a csóba. Nekem azért az egyik legédesebb a, a csúcslás megszólalása volt a Tévé 2-ben. Megvan a story Abszolút megvan, persze. Csodálatos ember ő. Azt tudom, hogy csodálatos, nem is kell róla nagyon beszélni. Ugye, meddig mennek a témában a most akkor beszélünk arról is, hogy a, benne, a hogy a Fidesz msp közés bulja volt, hogy meddig, meddig, meddig kell tudni a sztorit, ameddig a cúslág mondja, vagy mondjam tovább? Nem, szerintem, az tőle elég, amit ő mond, hát ő abszolút egy hiteles megszólaló. Ja, aha. Mondom, hogy tehát, hát, fie, hát megy a pozsgai nyomdokaiban, ez tök jó, hát most mi ezzel a baj? Hát csak a Dajcs. Mit Dajcs? Hát, hogy, hogyha a Pukli, meg a Dajcs, hogy erről nem? erről Most ne érted, hogy zavarban vagyok. De a Dajcs nem ült börtönben. De nem is szívott. De nem is szívott. Hát ezért nem ült börtönben. Igen, egy... Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy csak az MSZP se Aha. És a, a, szerint ez a, az. A, hogy az MSZP ígért valamit, az nyilvánvaló, de a Fidesz is ígért valamit a tuszlágnak, amikor bent volt, vagy nem, nem volt ígéret szerinted. Hát én azt gondolom, hogy a, tehát hogy most a pszichológiai oldalról próbáljuk megragadni ezt, ezt az embert, aki hát, hogy is mondjam, eléggé megtört. És hát egyébként alapvető, alapvető Nem megtört szerintem, vidám hazudozó, de azért folytat. Igen, de széria tartozékként sem volt benne a jellem, és hogy annak meg rosszat tesz egy és ez az abszolút jelesítes dolga, amit most csinált, ugye, és gondolom, hogy úgy érezted, hogy Cserben hagyt az MSP nem adtak neki 70 millió forint. Ez volt de, de most is így van, zerkedik? A, ah, igen. Persze. Nyúj, nem állt le. Hát te hogy állt volna, de hát meg kell élni valami. De. Jó, jó, jó, ezt akartam tisztázni, hogy most mi van. Hát az van, hogy akkor most ilyen, hát van rá kereslet, és néha őt előveszik, és azt... A TV2. Én ott voltam, ez is lopott. És akkor az így tökre működik. Tehát akkor, a, a, amikor a vajna e beugrik, a, vagy a viviennek nek vagy a, ez akkor azért ugrik be, mert... Aha, jó, jó, hát ezeket én nem tudom érted, azért kérdezem, hogy hogy van. Figyel, van egy ilyen listájuk szerintem, hogy kik azok a, a, a, a jó szá... az kik azok a hiteles személyiségek, akik egykor baloldalon voltak, és meg lehet őket kérdezni. Ezen a listán volt a csíntalan, és csak hogy uh -huh. húzták. És akkor most már csak a cúzolák marad, mert hát a pozsgai az nem nagyon iratkozik, pedig az milyen szép lenne, ha azt mondaná, hogy hát ő, ő már ott a központi bizonyban, vagy a bizonyban, és már, már ott látta ezt a puklit. A, a, a csintalant a, a Lajos miatt húzták le? A Simicska miatt húzták le? Nem, amiatt, igen, hát persze, hát ő aztán elment az ATV-be, és elmondta, hogy ő rájött, hogy itt, Tehát hogy itt ez az Orbán nem is jó ember és hogy ráébredt arra, hogy itt ilyen de, de miért csinált ilyen a Simicska? Miért nem mondta azt, hogy az Orbán jó ember? Mármint a csintalan. Igen, miért nem mondta? Hát mert azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy az nem jó. Tehát, hogy hát, nagy... Ezt már nem akarta mondani? Hát mert rájött. Hát ért, ő vakon élt, és uh -huh. felnyitották a szemét, a Simicska felnyitotta a szemét, és Szerintem az teljesen rendben van, hát engedjük meg az embereknek, hogy változzanak. Jó, nem, én megengedem, csak érted, hogy <gül> hogy érdekes, hogy, hogy a, ja. De szegény most akkor a lajos miatt nem lesz euh, pénze. De azért szerintem valami csak lesz. Tehát én... Jó, jó, ne legyen baj. Jó, nem engedjék el a, a Nem el senki, soha senki kezét, ebbe az országba nem. Ja. Mert érted az, az, az egész Cuslák sztoriba az a felháborító, hogy mindenki tudott arról, hogy voltak közös bulik? Mely érted az MSZP és a Fidesz között, tehát azért volt ri, ri, riasztó az egész. Nem tudok volna, és én nagyon örülök, hogy nem tudok ezekről. Jó, ja, igaz, igaz, te is már a nyugdíjra készülsz. Oké, okay. abba is hagyom. É, én azt gondolom, hogy nem tényleg nem tudok Jó van. Figyelj, lelőtek egy, egy libát uh, uh, Na, hát Angliában. E, ez mit szólsz? Az a, egyrészt ugye az fúsa volt számomra, hogy ez egy tipikus drive-by-nak nevezett gangster gyilkosság. Ugye amikor igen. elmegy a ház előtt a kocsi, és én gyors gyorsan mindenki lelőnek, és lelőtték ezt a libát, az ma durva volt, de az, ami még durvább volt, hogy 100 ezer font azért, azt látjuk, hogy mennyi az. az a, igen, a, igen, negyed millió negyedmillió fontot kérlek szépen ajánlottak fel. 100 millió forintot a nyomra vezetőnek. Igen, ez ez lassan akartam kezdeni a szálltázást, tehát egy 50 ezer az nagyon sok, és 250 ezer fontot ajánlott fel egy ember, hogy a liba, annak a libának a gyilkosát, aki feladja vagy nyomra vezet, az korrekt. Tehát azt uh -huh. gondolom, hogy ja, tehát ideje volt már az, az állatokat is olyan szinten kezelni, mint az emberek. Az emberek ezt. Én is azt gondoltam, hogy örülni fogsz neki. Annak örült, hogy a Pazsmiknek összült 3 és 6 a millió, mert a civil társadalom kezed létezik. Hát egyrészt azt gondolom, hogy ez baromi jó, tehát aki, tehát tényleg egy alkotó ember, és igazán egy baromi jó is. Még és szegény is. De nem tudom, hogy például miért, miért nem kap nagyobb szerepet ebben az új rendszerben, hisz az ők... Házs, <tos> Miki! <Pászmi> <tos> talános. Na mindegy, de az a, én írtam is neki rögtön, hogy, hogy én tudok egy jó embert, aki megduplázza a pénzét. Ide gondolta? Még nem tudom, de először adja ide, és aztán én megpróbálom meg. Széstelem, széstelem. Azért ti ketten jól mutatnátok egymás mellett, mint pénzügyi zsenik. <Szízt> ja, bocs, hogyha <köhem> megbántottalak. Nem, de nem, én pénzügyi zseni vagyok részben, részben uh -huh. de hogy írta is, hogy most valutázni kéne. <gül> Most van, pénzvalutázás. valutázni. a, a, a valósági tűerén, hogy úgy emlékszik, hogy a valutázást az egy jó pénz. Új <gül> emlékszik. Ez, ez a 20 -20 év úgy ez az hogy <gül> már nem működik a valutázás. nem is szóltak neki. Nem, nem szólt nekem, És szó, az valódi nem merek szólni neki, hát figyel, hogy én trükkje hátból nem annyira jó. A... Ugye, igen? Jó. boldog vagyok ettől, na azt, hogy megnyugodtam, mert én már annak idején, amikor én ezt forgattam vele, és akkor is mondtam ott a Stárnak, akkor jelent meg az első Secret Ment CD, és akkor ott kunyeráltak, és mondtam, hogy srácok, fizessétek ki, hát, nem az a Rockstar, aki most ajándék CD-ket ad, és akkor én is nagyon büszke vagyok rá, én akkor megvettem tőle például a CD-jét, pedig épp egy reklámot forgattam meg. Én is majd lejátszok egy felvételt tőle. Figyelj, a, a, mit szólsz ahhoz, én, ez az egész kopasz ügyben inkább csak a útorezgések érdekelnek, hogy például az MSZP -e és az LMP -e is megszavazta, hogy a, egyrészt most ne fogadják el ezt a beadványt, hogy bűncselekmény történt, és hogy vizsgálóbizottságot indítanak. Ez egy ásítás. Elnyomtam. Ez az elnyomottásítás. Ez az nálam az elnyomotásítás. Fiengedett. Nem, el volt ne, nyomva. Ne, nem, nem ugrasz meg. Ezt egyszerűen nem értem, tehát ezt valahogy így nem fér a fejembe, hogy valószínűleg ott egy ilyen kis közösség alakult, már lakva ismerszik meg az ember, és ott abban a választási irodában már nem számít, hogy ki emlesz és ki. Az jó lehet. Így szeretik egymást, és így jóban vannak. Jó, együtt esznek gondolom, és jóba vannak. Persze, meg eljárnak hétvégekkel, meg minden, hogy nem akartak ott évek Felszkót, világos, igazuk van, én is a békehíve vagyok. Én is erre gondoltam, hogy már hagyjuk ezt a ügyet. Viszont figyelj, nagyon szurkolok, hogy ma éjjel, figyelj, hogy kinyeri az oszkár díjat, én azt gondolom, hogy jelenleg nagyobb esélye van annak, hogy Vajna a nyeri, de az utolsó pillanatban lehet, hogy Orbán Viktor elnyeri előre. Mindjárt Vajna Tímea azt nyilatkozta, hogy Amerikában a piacon szeretne érvényesülni. Nekem ez nagyon tetszett, ez is jó mondat, nem? Hát egyrészt ugye azért ismerjük, egyrészt tudjuk, milyen Amerika, úgy, már tudjuk, hát, hogy sehetjük, milyen Amerika. Másrészt meg azért, azt ne felejtsük el, hogy azért van ez a producer felesége, vagy producer szeretője. felesége, neki már a felesége. Na mindegy, valaki -e, van. Feleség. Szerető... valaki Valakia, -e, mindegy. Feleség. Azért ne felejtsük el, hogy igen, érvényesülhet. Tehát azért Endigajna jobban tisztában van a Hollywood működésével, mint a, mint a Budapesti világgal. Igen, igen. Tehát ott is, az elég jó az induló löket, akkor szerintem persze érvényesült a piacon. Hát az ott az egy nagy piactól sokan érvényesülnek, és én, én, én nagyon szulkott neked, ebből is látszik, hogy Miskolcról is van ki. Igen, és hogy Kálai Szentel Szondásnak is drukkolok, udrukkolni fogok vajna a is. Hát nem. Van, hát. Mert ezt az ember ne legyen kislelkű. Jó, van. Kisállatok, de ja, már nincsenek, elpusztultak. Jaj, ne haragudj, hogy mindig elfelejtem Ez, ezt a fájdalmadat. Ergendek kutya még van, és a kutya az nagyon jól érzi Mondgálta? Sétáltunk a várban, meg megnéztük a, a tüntetést a Várkert bazárnál. Lájkoltad like már a Szabó Benjamin filmjét? Hát hogy ne lájkoltam like volna? Ja, jó, jó. Fogtam a Facebookon. Jó, jó. És néztem, én egyszer néztem meg a feliratot. Egyszer, egyszer néztem meg. Na, jó, van. jó van akkor. Jó. Na, engedem a kicsi Puszinyúsz, si. Puszinyúsz, szia, szia, szia. Csak. baiana que entra no samba só fica parada Canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a de louca baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira, que mexe, remexe Dá mão nas cadeiras e deixa a moçada Com água na boca Um baiana que entra no samba só fica parada não Canta no samba, não bole nem szabad nem szabad nem szabad nem szabad nem szabad entra no samba de qualquer maneira nem mexe, mexe szabad nem szabad nem szabad nem szabad nem szabad nem szabad nem szabad nem no samba szabad nem szabad Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho értik. E de a szüleik a gyermekek e értik őket. De a De São Salvador Baiana que entra no samba, só fica parada De a gyermekek samba, não hogy nem nada Não sabe deixar a gyermekek de louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira, que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras e deixa a moçada Com água na boca Baiana que entra no samba Só fica parada, não canta no samba Não morre nem nada, não sabe deixar Mocitada louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira, que mexe Dá nome nas cadeiras, deixa moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se com roda Ninguém bate palma, ninguém abre a rodada, ninguém grita uba Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando na baiana Ela requebra direitinho de cima e baixo E vira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Igen. Normálisan viselkedtek az emberek, volt egy nagyon lelkes és diákány, aki nagyon szépen beszélt, volt nagy taps, volt nagy nevetés, kulturális rendezvény volt, és aztán észrevettük, hogy ott jönnek ki hátuljárók. Orbán, ez a nagyon ravasz ember, kitalált egy nagyon jó adórendszert, a 15 os Tibor, nem tudom, mennyi jövedelmed, te tudnak, hogy ez nagyon kevés, mert szívműszöveték és okanyugdíjas, de Orbán, ez a 10 os potlátlan erőszakos adórendszerrel, ami kegyetlen adórendszer, azt érte el, hogy aki keveset keres, viszi a jövedelem, ö, kosara. Tehát tudod, mert ilyen szociális, Igen. kulturális, igényei egyéb létminimum. Ez egy, egy fogyasztói kosáronak van egy költsége. Én szerintem hozzáadni még csak meg egy gazdasági részt is, hogy tudjuk még a hónap van, hogy esetleg el is tenni, mondjuk két hétre előre, vagy egy hónapra talán tartalékolni. És utána, amikor valaki ezt fölött keres, ez adómentesen nem szerintem így lenne igazságos, és ami fölöttem van, azt már lehetne adóztatni. 2-3-5 százalékkal. Ami ezt fölött van, 3-4 százalézer, 5 az lehet 5-6-8-10 százalékkal. És aztán felfele lenne, de egy 4 kicsit többet kell venni nagyon sokból. Egyet jöttek vele, sokan gondolják azt, hogy a magyar adórendszer nagyon rossz, és meg kell változtatni ebben, sokan gondolják. Így van. És viszont a rá ezt elmondom neked mindenki a pénztárszerében, és után megy. Arra gondolok, hogy egy csóma embert, értelmileg viszont, nem érzelmileg, mert ugyanígy baladatban a szívede, azt mondja, te, ez egy fickó. nagyon sunyi, nagyon aljas, nagyon sok gondolosságot csinál, te kezd meg, hát meghagyta nekünk a sokat, érted? És ilyenkor az ember egy kicsit... Aki olyan, persze én nem azt mondom, hogy mindenki miil a nagytökség morális erkölcsi alapokon áll, és ezen nem ér tegyek, sőt adakozik, sőt, a nagyon az emberek, tudjuk, hogy Zená is sokszor adakozik. De az a megoldás, hogy valakitől azt a nagyon keveset elveszem, megfosztom, majd százerből ez egy 15.0, a 85-ből nem telik egy lakótári plakás bérésére Hogy éljen meg? Próbálok lassan mondani, de el elragadni a hét. Igen, elregad a hívést mondod egy baloldalinak, akinek ez az egyik legnagyobb baja, hogy általában a profitot azért inkább a szegényektől veszik el és a másik jónak mondod, de most már mindjárt Brian föl kell hívnunk mielőtt teljes forradalmat indítasz el Mondjon. volt és hogy kisfiam, igazgató volt. Kisfiam, Az óvodában szükség van az Anna bácsira, a gondokra. Ernőbácssira a buszosra, szükség van a dadákra, a takarítonéikre, az ovoékre rám is. És minden embernek meg kell a megfelelő normális fizetést. Nincs különbség ember és között a munkahelyen, maximum a felőség van a különbség, és ezek több feladat vagy több tudásban. De ez a kegyetlen szemét adórendszer, ez bizony megosztotta a mi oldalunkat, egyetlen... és a részét átradott a Viktor csapatába. Nekem ez is lehet, Durva voltam, legyül. Nem voltál durva. Köszönöm is neked. Sok igazság van benne, amit mondasz. Csáu, csáu, ciao. Hívjuk Brauer Pétert? Már vagy a közbe élünk? Vagy hogy csináljuk fiatal abban Fölmutatta az úját, amely figyelem jel. Én figyelem is őt, a hallgatók kevésbé látják most. Raja Péter. Hívjuk és csögetjük. Na most talán ő lesz. Ez, ez, az, ez az élő, élő varázs. Szervusz. Ez akkor slön. Igen, ráadásul egyből adásba kapcsoltunk, mert egy kicsit megcsúsztunk. Ez nagyon jó. Én azt hittem, hogy már történt valami, és sikerült megtalálni a Rádió az internetemen, és egyből egy forradalomba csöppentünk. Igen, azért mondom, hogy előtted forradalmi felszólalásnak. Nagyon rendben van. Egy nagyon érdekes hét után állunk, ez csak koronázta a miniszterelnök úr. Összefoglalója, amit sajnos férfiasan bevallom, nem tudtam végignézni, úgyhogy erről én aztán nem tudok beszámolni. Majd beolvasom magam, és ez késő volt már. Úgyhogy azt biztos ti élőben néztek, és be tudtak számolni róla nélkülem is. Én inkább egy nagyon érdekes dologról számolnék, hogy mi történt velem péntek este érdekel. Igen, igen. Az új tévén már-már majdnem készen van, és első forgatásra úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a Páva utca, és az ülői út közelében található eh, holokaszt, múzeum és dokumentációs központ mellett lévő zsinagóga péntek esti fogadásán. Ám ez alkalommal az ifjak, ott van egy nagyon kedves kis zsinagóga, nem a saját zsinagógájukba tartották a szombat fogadását, hanem kint a nagy zsinagógában jártál már ott? Igen. Gondold el, hogy megérkeztünk, olyan háromnegyed háromkor, mert gondoltam, hogy parkolás, viták a rendőrökkel, megállhat, nem állhat. És időnk volt arra, hogy alaposan megnézzük, és lencse kapjuk a zsinagógát, és nagyon jókat beszélgettünk, és egy komoly interjút készítettünk. dr. Gádor Györgyel, a feleségével, aki a nőegyvetvezetője, a samesszal, aki nem más, mint a templomszolga, a kántorral, aki gyorsan, aztán hamarosan megérkezett egy ifjú titárabbi, és Radvánszki Péter Simonnak hívják, aki ugyan a reformoknál végzett egy nagyon neves egyetemen. A... Alpaputottam. Na, a, egy, az ELTE egyetemi tanárának a, a Nolba olvashattuk ma már a cikkét, a két donátról tartott egy nagyon-nagyon érdekes előadást, ami ennél is érdekesebb volt, hogy a tömeg áhított csendbe figyeltet, tudod, hogy az emberek zsinagógában vannak, ott beszélgetni szoktak, a rabbi is alig hallja hangját, na most itt lehetett hallani a rabbit, lehennkinek a szobra ellen. Hát ez a, akiről beszélünk a Vigem azt mondom, hogy... Donátul. Donát, ez. igen. Na, nagyon érdekes, mert szinte oka fogyott az összegyűlés, hiszen amikor megérkeztünk Donát szobrának, már helyét találtuk, de voltak nagyon rafinált emberek, akik megörökítették, ahogy a szobrot elviszik, a szobor hibátlanul kára nem esett, senki nem bántotta, leszerelték, elvitték. Igen, a vége van. Majd magát a az emlékfalat is, -nek milyen is volt az életútja. Tény és való, hogy ő volt az első mártír, akit egy koncepciós per keretében kivégeztek, de hogy mi történt vele azelőtt, hogyha ezzel nem foglalkoztak volna. Nagyon érdekes, mert nagyon sok emberrel kapott Maggie volt az eseményre, aki vissza is igazolta, csak valamiért nem tudni eszébe jutott kinyitni a komputer, és megnézni, hogy milyen eseményre is megy, azt mondta, hogy itt valami tévedés van. Mm -hmm. Szerintem ezt történhetett a szoborral is, vagy lehet, hogy majd valahol máshol felállítják, nem tudni. Ezt közben lelkileg készülök, mert a jövő héten még nem is tudom, hogy fogunk beszélgetni, hisz 5 órakor kezdődik az operába a varkűr. Ez nem egy egyszerű dolog, ez egy nagyon-nagyon hosszú, dolog, majd 5 órás Wagner. Hamarabb hívlak. Nagyon érdekes, én, én nagyon tudnám értékelni őt, hogyha egy kicsit rövidebb lenne. Tehát ő, ő, ő azért nagyon hosszú, igen. Nem véletlenül, az világ nagy része azért szeret jött, de az én problémám vele tulajdonképpen az, hogy egy kicsit nagyon hosszú, hogy egy ilyen laikus véleményt halljál, de azt mondják, ha a, a hosszú és az unalom után van a fenséges. Ez egy nagyon érdekes dolog. Világ életemben attól féltem, hogy adásban valakinek elfelejtem a nevét. Most annyi előnyben vagyok veled szemmel, hogy ülhetek, eh, miközben beszélek, eh, arról megtalálhatók voltak. Tehát György Péter professzornak volt az előadása. Ő, ő hozzáírtam a szakdolgozatomat akinek előadását a mai egyik vezető labban is meg lehet találni sőt az interneten is és Isten segítségével mai éjszaka a hang és képpelvétel majd nálam is a bp.hu ez ugye minek utána egy hírügynökség, nem profitevérlőből tehát nem nem hirdetés nem hirdetés aztán elmondanám azt is, hogy a hét gyönyörű volt voltak nagyon kellemes napok mármint az időjárásban, és bízunk benne, hogy a jövő hét is ebb lesz. Most gyorsan elrohanok megnézni egy barátomnak a kiállítását, ami jövő héten lesz, még nem mondom el sem a nevét, sem a helyet, mert nem tudom pontosan, hogy mikor nyitják, de én ma már elmegyek, megnézem, ahogy akarszatják a kéteket, és az utolsó simításokat teszik. É, hamarosan közeledünk Pur -um, Purin felé, az zsidó Farsang felé, azt is megünnepeljük. És ne felejtsenek el pénteken engem is meghallgatni a saját programomban, mindig a rendelkezésünkre állunk, írhatnak e-maileket, telefonálhatnak, minden, és ha tehetik, akkor pénteken a Honti és Hannát is hallgassák meg, ott is nagyon érdekes dolgok. Történnek. Ne felejtsék el szeretteiket most boldogá tenni itt még a földön, bevenni a finom kis vitaminokat. Nagyra tárni az ablakokat, hogy a friss levegő bejöjjön, a fűtést kicsit lejjebb venni, és megpróbálni pozitívan megítélni a hét minden napját. Reggel, amikor felkelünk, akkor tudod, az zsidók mit csinálnak? Biztos imádkoznak. És mit mondanak az örökkévalónak? Hát, hogy örülnek, hogy, hogy följött érti. a nap hogy megköszönöm neked örökké való, hogy felépedhet. Tudom, Csuk tudom. Le. Azért mondtam És jöttem. ettől az embernek az arca úgy felvirul, és boldogság önti el. Vannak emberek, akik bután azt mondják, oly, miért, miért kell még mindig itt legyek. Tehát próbáljuk meg élvezni azt, hogy itt vagyunk, próbáljuk meg szeretni fele barátainkat is, és úgy segíten nekik, ahogy nekik is jó. És akik egyedül vannak szomszédáink, kopogjunk be és kérdezzük meg, hogy jól vannak, nincs szükségük valamire. És akkor azok lehet, hogy azt hiszik, hogy megbolondultunk, de ugyanakkor a boldogság tölti el őket, hogy más is gondol rájuk. Szeretnél még valami érdekeset hallani? Nem, olyan kedves és mézes mázos voltál, hogy ilyenkor nem akarok, már én is teljesen szeretem. De, de... igazad van, nem, a kedvesnek és mézes mázosnak is kellett. Próbáld ki este, mikor hazamész, jó hullafáradtan, megállsz a tükör előtt, Igen. és nézd meg, hogyha savanyú pofát lát, és haragszol a világra, egy csomó izmot kell, hogy megmozgassál, és az energiával takarékoskodni kell, hisz nem a jándékba kapod azt, eteted magad, hogy energiád legyen. Na, de, de az zöldök azt mondja, hogy megéri az a plusz energia, megéri. <gül> de ha megnézed, hogy elenged... da Bahia, kanta. Jó vim Bahia, Tanta coisa bonita, ki tem na Bahia, ki é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, A Bahia, ki vive pra dizer, como é que faz pra viver. Se a gente não tem tríquos, mas de fome não morre, porque na Bahia tem animajá. Na Bahia contar tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra dizer Onde a gente não tenta comer mais de fome Não morre Porque na Bahia tem mãe e manjar de outro lado Senhor do bom Que ajuda o baiano a viver Pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba, de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas um dia eu volto pra lá That felt good out here. Pussy, pussy vagy? Siem baksi, siem baksi. Hello, Legős, Robi. Szép kívánok mindenkinek. Hát először semmi esélye, de a műsor színvonalát igazából az elmúlt hetet egy kórházban töltöttem. jó lett. De nem ez az érdekes, rendszeresen járok. Ilyesfajta közintézményekben sajnos, és hát megtapasztaltam, hogy mi az elmúlt hetet egy kórházban töltöttem. jó lett. De nem ez az érdekes, rendszeresen járok. Ilyesfajta közintézményekben sajnos, és hát... Megtapasztaltam, hogy milyen a nem van, nem ilyen melit kap középkeztetést az óvodában, ami ez egy hogy fizetni kell értem, mert gyakorlatilag 10-ből a 9-ből ehetetlen. És mondhatják azt, hogy én egy ember vagyok, mellett egy olyan e, új ember, szesít, ki hát e, egy ilyen, nem bántásban van hanem, egy ilyen paraszt ember, aki gyakorlatilag. E, egész életében földművelésből és szakmunkákból élt. És hát, hogyha ő azt mondja, hogy le azon kívül persze beszéltünk a, a nővérek fizetéséről is, egyelőre nővérekről nincs, 40 évben fiatalabb nővér, egy kihalóban lévő szakma, ami nyilván nagy felelősséget igényel, empát igényel, készséget arra, hogy valaki segítsen az ember, hiszen én nyilván meg tudok magam fürdni. persze nem biztos, hogyha 20 év e, svéd modellek fürdetnek, akkor is meg tudnék, de nyilván én még tudok. De azért ott, ott 80-100 embereket e, kell füldetni, emelgetni, gondozni, stb. Na most az, hogy menjünk tőlesen a művédek, szégyes darázat. Az viszont, hogy e, amilyen odaadással, lelkiismerettel, kedvességgel, Napi szeretettel tudnak a betegekhez viszonyulni. Komolyan mondom, hogy megemernek a lapom az összes művér előtt. Nyilván mindenhol van ilyen is, van olyan is. Az, hogy az orvosok... Hogy van olyan kardiológiai osztály, ahol megnéztem az orvosok névsorát. A főorvos is arab, származású, és kb. 4-5 arab orvos volt még csak az azon az osztályon, Találkoztam kínai orvossal, olyannal, aki egyébként nem beszélt a nyelvünket, ha az nagyon forró. egyszerűen. Még jó, hogy vannak ők. Érted? Jó, <gül> érted? Az meg Romániából áterelődő orvos is. De azt gondolom, hogy meg kell egy picit jobban becsülnünk azokat a magyar orvosokat, akiket nyilván mi veszünk ki, e, nyilván mindenki szeretne a családjával együtt élni és egy versenyképes fizetést keresni. Azért mennek el az orvosok, mert rá vannak kényszélve a hálapérze, de mondjuk Szabolcsban, mográdban, Borsokban nyilván nincs olyan paraszolvencia, mint Budapesten, Győrben, Sopronban vagy Szombathelyen. E, az pedig, hogy, hogy olyan emberekkel kell kommunikálni, aki esetleg törli a magyart, nem érthet meg mindent, az önmagában egy gyógyításnál veszélyeket hordoz, maga a nyelv nem ismerte vagy esetre nem jó kezelése a egyszerűen, ez nem olyan, mint egy gyárdosokon, ha valami rossz szöriába nem érthetne mindent. Az önmagában egy gyógyításnál veszélyeket hordoz, maga a nyelv nem ismerte vagy esetre nem jó kezelése a egyszerűen, ez nem olyan, mint egy gyárdosokon, ha valami rossz szöriába kivele oktatott részleteiről. Megmentettük az oktatást, és jól az egészségügynek. <gül> Jó, én nem érdekel engem ez nem a beszéd. Te úr? De figyelj, megint hat óra van, és híreket kell adnunk, azt meg figyelnek minket, mint a, a érted, Észak-Korea. Köszönöm, hogy velünk voltál. Boldog, hetet hát mindenkinek héten találkozunk. Ciao, csáu, csáu. Kedden 11 és 1 között megismétlik, és ő, ő még belefér az, hogy Pajsmikiről megemlékezzünk? Bici a megemlékszünk, mert a civil összefogás megmentette őt, és a TB című számba belehallgatunk, ami rólam is szól.